بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله ورحمة <يا رب> الله وصلاة والصلاة <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله ورحمة الله رب الشرح وحلول عدت من السلام سبحانه وتعالى إِنَّهَا تُبْحَيْنَا قَالَ الْمُحَشِّيْ الشيخ إِبْرَاهِمْ الْبَيْجُورِيْ رَحِمَّهُ اللَّهُ تَعَالَهُ Aulul Aulul Muthanna Sheikh Ibrahim Al-Fani rahimahullahu taala Bismillahirrahmanirrahim Ah ha, bismillah nazam hamatan Kemudian kata syarah kitanya kata masyyi iftetahan nazim kitabahu bil basmalati thumma bil hamdalati telah mulai oleh nazim ha, murah nazim syekh ibrahim al-laqani lah tuwa mata al-jahrah ni mata jahrah ha, telah mulai oleh nazim kita bahu akeh kita nyong, Amurah Jahrah telah mulai Bil basmalati dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Nama ha, panggil basmalah masih daripada sulalah rubai mujarrah. Basmalah yubasmilu, basmalatan ha, kita dah mengaji sorah. Faalala yufaalilu, faalala ukur itu, dia panggil wazah. Bil basmalati dengan kata bismillahirrahmanirrahim dia mula. Kemudian bil hamdalati. Ah ha, juga kelimah tu hamdalahu hamdalatan. Ah ha, rubaim jarak tu. Kemudian selepas pada mulai dengan basmalah mulai pula dengan hamdalah yang dengan alhamdulillah. Betengok lagi kadat dalam mata dia. Alhamdulillahilahi ala talatih. Ha. Ha, katanya Sebab apa dia mulai dengan dua itu Iqtidaan Kerana ha, Kerana mengikut Kerana mengikut Ataupun kita panggil meniru Tihu, ha, tihu. Ha, Itu iqtida Kerana ikut Kerana tiru Bil kitab Bil azizi Dengan kita yang maha mulia Ya'ni Al-Quran al alkitabil aziz, aziz yani Al-Quran Kerana nak tihuk kera, eh, Nak ikut kera, eh. Tiru Dengan Kitab Dengan Kitab aziz Dengan pada Al-Aziz Fibatidaihi Bihima pada Mulainya Al-Kitab Al-Aziz Al-Quran Bihima <tutimul> dengan keduanya <tutimul> Dengan Al-Basmalah al Ha, mengikut fitrat ha, di bi tawqifi pada aturah bahasa terhenti di atas syarak ha juga nak ketertib tauqifi pada susunan aturan peraturan hak yang bahasa terhenti atas syarak bukan kata pakak-pakak susun ikut nampak dak kerana maklum bagi kita Quran Turun sedikit Beberapa ayat sekali turun Beberapa ayat sekali turun Janganlah turun satu surah penuh tu Hingga sampai masanya 23 tahun aa, Bila akhir dekat nak wafat Nabi SAW Maka susun aa, Maka susun atur aa, Dengan datanya Jibril SAW maka bacalah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara teratur. Itu dia. Tapi masa tu belum lagi buat jadi mushaf jadi sebuah sebuah sebuah kita dah bawa sebuah sebuah ni. Dak lagi waktu lah pada masa Abu Bakar RA. Ha, maka tertib lagu itu Di mana susunnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Hati panggil tertib ha, Hati turuk akan Quran Pada permulaan Pada memulainya Alkitab al, -Kitab al Dimulai ha, pada apa nama tu Masdaid Dhafak kepada Mahfud oh, pada memulainya kitab tu mana dimula kitab tu dengan keduanya Basmalah hamdalah pada tertib